лю це Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Орубчук. Глава третя. База Червоний берег 1. Через якийсь час у свідомість Євензе здалеку почав проникати важкий рівномірний гул. Він лунав з усіх боків, і крізь забуття здавалося, що якась гігантська бурова установка вгризається в крижаний кокон, у якому перебувала євенце. Навколо було темно, але гул усе наростав і ставав дедалі реальнішим. І Вензе нарешті зрозуміла, що ані на райську музику, ані на пекельний скрегіт він не схожий. Вона усвідомила, що її очі все ще заплющені. І з зусиллям їй вдалося підняти повіки. Перше, що вона змогла побачити – загратовані світильники, глибоко вмонтовані в навислу стелю. Обрішітка захищала їх від пошкоджень, але заважала світити на повну силу. Світло з металевої стелі падало тьм'яне. Вона почула, як чоловічий голос тихо покликав її на ім'я. У тебе сильна гарячка. Де я? Голос Вензе був настільки слабкий, що не було впевненості, звук іде від неї чи звідкись іще. У гелікоптері. Слабкість долала Вензе, і вона поринула в сон. Прокинувшись на короткий час, дівчина зрозуміла, що гул нікуди не зник. Хоч оніміння в тілі зникло, але голова і кінцівки боліли нестерпно. Дихання, що насилу зривалося з губ, було подібне до гарячого подиху жерла вулкана напередодні виверження. Боль у горлі був настільки нестерпний, що будь-яка спроба ковтнути викликала відчуття розпеченого вугілля у стравоході. Вензе повернула голову і побачила двох чоловіків у шинелях того самого військового крою, що й на уповноваженні Чен, але на відміну від неї, обидва були в формених кашкетах народно визвольної армії Китаю червоною зіркою на околиші, Під розтепнутими шинелями в обох виднілися червоні петлиці на комірах гімнастерок. Один із супровідників був в окулярах. Вензе виявила, що і вона сама вкрита такою самою шинелю, а білизна була сухою і теплою. Вензе зібрала всі сили, щоб сісти, і наподив їй це вдалося. Подивившись у бортовий ілюмінатор на протилежному борту кабіни, вона побачила залиті сліпучим сонячним світлом Шматки хмар, які повільно пропливали повз. Вензе поспішила озирнутися і кинула погляд назад. Там частина кабіни, що озвужувалася, була заповнена металевими зеленими ящиками армійського зразка, а в дальньому ілюмінаторі відкидали тінь обертові лопаті гвинта. Вона справді на борту гелікоптера. «Тобі краще прилягти», – сказав той, що був в окулярах. Він допоміг їй знову влаштуватися і накрив шинелю. «Є, Вензе, ти написала цю статтю?» Інший супровідник розкрив англомовний журнал перед її очима. Назва статті була «Можливе існування фазової межі зони поширення сонячної радіації і характеристики відбиття». Він продемонстрував ВНЗ обкладинку журнала. Це було видання астрономічного журналу від 1966 року. Та, звичайно, вона до чого ці формальності. Військовий в окулярах відвів руку із журналом і відрекомендував себе і супутника. Це комісар з політичних питань бази «Червоний берег» Лей Джичен, А я – Ян Вейнін, головний інженер бази. Ми прилетимо приблизно за годину. Відпочивай наразі. Ти Ян Вейнін? Вензе не промовила жодного слова, але була вражена до глибини душі. Вона зауважила, що вираз його обличчя залишився безпристрасним. Мабуть, Ян Вейнін не хотів посвячувати навколишніх у те, що вони були і раніше знайомі. Ян Вейнін навчався в аспірантурі в її батька, і коли Ян Вейнін уже отримав вчений ступінь, Вензе була тільки на першому курсі. Вона в усіх деталях пам'ятала той перший раз, коли він приходив до них додому. І він тільки почав навчання в аспірантурі і збирався обговорити напрямок своєї наукової роботи з професором Є. Ян заявив, що хоче сконцентруватися на експериментальних і прикладних задачах і максимально дистанціюватися від фундаментальних теоретичних питань. Вензе пам'ятала, що батько відповів на таку пропозицію. Я не проти твоєї ідеї щодо вибору теми для наукової роботи. Але ми зрештою кафедра теоретичної фізики. Чому ти так намагаєшся уникнути теоретичних проблем для дослідження? Ян відповів. Я хочу прославитися на всі часи, зробити реальний внесок у науку. Батько у відповідь навів такі аргументи. Теорія – основа практики. Хіба відкриття фундаментальних фізичних законів не є найбільшим винеском усьогодення і майбутнє? Ян Вейнін вагався говорити правду про свої реальні мотиви чи ні, але зрештою їх озвучив. Займаючись теоретичними проблемами і дослідженнями, легко зробити ідеологічні помилки. Батько не знав, що на це відповісти. Ян був дуже обдарований, кмітливий студент із математичним складом розуму. Однак у той короткий час навчання в аспірантурі він завжди намагався дотримуватися шанобливої і безпечної дистанції зі своїм науковим керівником. Вензе бачила Яна кілька разів у них вдома, але не звертала на нього особливої уваги, можливо, під впливом батька. Чи звертав він увагу на неї, Вензе сказати не могла. Незабаром після захисту Ян розірвав будь-які контакти зі своїм наставником. Відчувши, як накриває нова хвиля слабкості, Вензе заплющила очі. Обидва супровідники відійшли за штабель ящиків у кінці кабіни і зашепотілися. Але кабіна була настільки малою, що навіть крізь гуркіт мотора і свист лопатей вензе добре чула їхню розмову. «Я досі думаю, що це не найкраща ідея», – подав голос комісар Лей. «Ви можете звичайними каналами знайти потрібний мені персонал з необхідною кваліфікацією», – запитав Ян. «Я витратив багато часу і сил на пошуки. Серед військових не знайшов вихівців потрібної кваліфікації» а залучення персоналу зі сторони пов'язане з безлічу проблем. Ви ж знаєте ступень секретності цього проєкту. Приєднання до команди, яка працює над ним, рівноцінне призову до армії. Вимоги безпеки передбачають тривалу ізоляцію персоналу на базі. А що робити з їхніми родинами, доки триває робота над проєктом? Інших варіантів, окрім як ізолювати їх на базі, також немає. Хто на це погодиться? Я підібрав двох відповідних кандидатів у школах кадрового резерву імені 7 травня, але обидва воліли залишитися там, де вони є. Звичайно, ми можемо їх залучити в примусовому порядку, але характер робіт на проєкті передбачає добровільну участь у ньому. Тоді в нас немає іншого вибору, крім як спинитися на її кандидатурі. Але це проти всіх правил. Така природа цього проєкту. Вона руйнує всі наявні підвалини. Коли щось піде не так, я візьму відповідальність на себе. Мій дорогий Янен, ви відповідатимете за це? Ви головний інженер бази, але проєкт «Червоний берег» відрізняється від будь-якого іншого ключового проєкту національної оборони. Його важливість і значущість не визначаються лише сферою складності технічних завдань. Це так. Але за вирішення всіх технічних питань відповідаю я. Коли вони приземлилися, уже майже споночіло. Вензе відмовилася від допомоги, яку пропонували Ян і Лей, і, зібравшись із силами, Зробила крок з гелікоптера на посадковий майданчик. Потужний порив вітру, ледь не збив її з ніг. Гвин, що обритався, зі слистом розрізав вітер. Його подих, що проривався крізь лісового щавину, був добре знайомий Вензе. Вітер знав її, а вона – вітер. Це був подих гір великого Хінгану. Незабаром вона почула інший голос – низький гуркіт, глибокий і потужний, який, здається, задавав тон усьому навколишньому світу. Гігантська параболічна антена також протистояла вітру. Тільки тепер, у безпосередній близькості від антени, Вензе усвідомила її реальні масштаби. Перебіг її життя в цьому місці замкнув коло. Вона була на вершині радарного піка. Дівчина повернула голову, щоб розглядіти розташування штабу корпусу. Але все, що вона змогла побачити, безмежне море дерев оповити сутінками. Рейс, очевидь, призначався не тільки для того, щоб доставити Вензе на базу. Кілька солдатів без додаткових вказівок підійшли до гелікоптера і почали вивантажувати з кабіни зелені ящики. Вони навіть не глянули в бік Вензе. Пройшовши вперед у за Яном і Леєм, Вензе змогла розгледіти вершину радарного піка. Вона була настільки велика, що на ній, крім гігантської антени, вміщувався блок білих будівель, які гніздилися в її тіні. На тлі антени будівлі здавалися набором іграшкових дитячих кубиків. У супроводі двох озброєних вартових вони втрьох рушили в напрямку до воріт бази. Підійшовши Лей зупинився і, повернувшись до Вензе, вимовив офіційним тоном. Є Вензе, беручи до уваги серйозність і переконливість доказів твоєї контрреволюційної діяльності, суд винесе справедливий вирок і вибере ту міру покарання, на яку ти заслуговуєш. Але тепер у тебе є можливість спокутувати свої гріхи важкою працею на благо революції. Ти можеш прийняти або відмовитися від пропозиції. Вказуючи рукою на антенну, Лей продовжив. Це науково-дослідна база важливого проєкту національної оборони. Дослідження, що проводяться тут, потребують наукових знань у тій сфері, на якій ти спеціалізуєшся. Головний інженер Ян детальніше ознайомить тебе з проєктом, і ти повинен добре зважити всі за і проти, перш ніж прийняти остаточне рішення. Він кивнув Яну і зайшов у ворота, пропустивши солдатів, з ящиками у руках. Ян почекав, доки всі не відійдуть від воріт на безпечну дистанцію, і подав знак Вензе слідувати за ним ближче до гелікоптера, вичевидь побоюючись, що вартові можуть почути їхню розмову. Але тепер він більше не вдавав, що вони не були знайомі раніше. Вензе, поговоримо відверто. Ця пропозиція – нещасливий лотерейний білет. Я дізнавався судовій військовій комісії, що попри лобіювання Чен Ліхуа Щодо винесення найсуворішого вироку, максимальна санкція у твоєму випадку становитиме 10 років ув'язнення. Зважаючи на пом'якшувальні обставини і практику дострокового звільнення, швидше за все ти проведеш ув'язнення ув'язненні 6 або 7 років. Але тут, ян кивнув у напрямку бази, ведеться дослідницька робота над проектом під грифом «Цілком таємно». Беручи до уваги твою біографію, якщо ти війдеш із ці ворота, цілком можливо. Він замовк на мить, не чекав, доки утробний бас антени на вітрі додасть значущості його словам. Тобі доведеться провести решту свого життя тут. Я згодна. Не квапся. Ян був очевидь здивований украй швидкою відповіддю. Вертайся в гелікоптер. Він летить за три години, і якщо ти відмовишся від пропозиції, вертоліт доставить тебе назад. Я не хочу назад. Я згодна приєднатися до проекту. Голос Вензе все ще був слабкий? але в ньому зазвучали сталеві нотки. Окрім незвіданого світу після смерті, звідки ніхто не повертався, другим місцем, де вона хотіла опинитися найбільше, був цей пік, ізольований від усього навколишнього світу. Тут вона знову могла б пережити давно втрачене почуття безпеки. Ти маєш бути розважливою. Добре подумай про наслідки необдуманого рішення. Я зможу провести тут решту свого життя. Ян схилив голову і нічого не сказав у відповідь. Він втупився вдалину, ніби даючи можливість Вензе ще раз зважити всі за і проти. Вензе також зберігала мовчання, мерзлякувато кутаючись у шинель на пронизливому вітрі і вдивляючись у гірські вершини, які зникали у вирі ночі. Далі стояти на такому холоді було вже неможливо. Ян пішов у напрямку до воріт бази. Він рухався швидким кроком, неначе намагаючись залишити Вензе далеко позаду. Але Вензе витримувала темп і не відставала. Двоє вартових зачинили за ними важкі металеві стулки в бази «Червоний берег». Через кілька кроків Ян зупинився і показав на антену. Це великий дослідницький оборонний проєкт. У разі успіху його значущість може виявитися більш вагомою, ніж проведені випробування ядерної зброї. Вони підійшли до найбільшої будови на базі, і Ян штовхнув вхідні двері. На дверях було написано «Головний командний пункт». Усередині виявився Просторний зал, заповнений безлічю різних зразків обладнання і інструментів, і тепле повітря, насичене запахом нагрітого машинного масла, миттю оповело вензе. Сигнальні лампи, індикатори і розгортки на екранах осцилографів, здавалося, блимали в і з десяток операторів у військовій формі, що сиділи навпочіпки то тут, то там, були майже поховані між навислими рядами обладнання. Здавалося, вони сидять у глибоких траншеях на полі бою. Невпинний потік команд і тверджень їх виконання доповнював нервову атмосферу. Усередині тепліше, сказав Ян. Почекай тут трохи, я підудам розпорядження щодо твого житла і повернуся за тобою. Закінчив він, вказавши на стілець зі столом біля дверей. Вензе побачила, що за столом уже сидів охоронець, озброєний пістолетом. Я радше почекаю зовні, відповіла Вензе. Ян поблажливо усміхнувся у відповідь ти тепер належиш до персоналу бази і можеш перебувати в будь-якому приміщенні за винятком кількох закритих режимних зон. Раптом його обличчям пробігла тінь. Він, очевидно, усвідомив і прихований сенс своїх слів – ти ніколи не зможеш покинути це місце. Я все ж вважала б за краще почекати зовні, – наполягала венце. Ну, гаразд. Ян кинув погляд на охоронця за столом, який, здавалося, не помічав їх зовсім. Ян зрозумів причину, чому Вензе воліла чекати зовні, і вивів її на вулицю. Стань де небудь, де немає вітру. Я незабаром повернуся. Треба розпорядитися, щоб у твоїй кімнаті розвели вогонь. База ще до кінця не добудована, і тому немає опалення. Мензе залишилося стояти біля дверей. Гігантська антенна розташовувалася за нею і затуляла половину нічного неба. Зі свого місця вона могла ясно чути звуки, що долинали крізь двері. Раптово галас команд і відгуків про їхнє виконання припинився. На командному пункті запанувала тиша. Було чути тільки низьке дзижчання якогось обладнання. Потім гучний чоловічий голос порушив мовчання. Народна визвольна армія Китаю, другий артилерійський корпус, проект Червоний берег, 147 передача, звичайний пакет. Підтвердження отримано. Початий 30-секундний зворотний відлік. Класифікація цілі А3. Ідентифікатор координат БН-20197Ф. Перевірка позиціонування завершена. Зворотній відлік – 25 секунд. Номер пакета передачі – 22. Приміток немає. Причин скасування немає. Остаточна перевірка пакета передачі завершена. Зворотний відлік – 20 секунд. Перевірка систем живлення. Усе ввімкнено. Перевірка систем кодування. Усе ввімкнено. Перевірка систем посилення сигналу. Усе ввімкнено. Перевірка систем виявлення перешкод. Допустимий розмір перешкод. Ми на точці неповернення. Зворотній відлік – 15 секунд. У кімнаті знову стало тихо. За 15 секунд разом із попереджувальним зумером, що прозвучав різкою ривчастом, на верхівці антени заблимав червоний ліхтар. Почати передачу. Ось цьому персоналу й далі спостерігати за параметрами передачі. Вензе відчула легкий свербіж і поколювання на обличчі. І зрозуміла, що це пов'язано з виникненням великого електричного поля унаслідок сеансу передачі. Вона провела поглядом у напрямку, куди був спрямований випромінювач антени, і побачила на небі невелику хмаринку, що випромінювала м'яке синє світло. Воно було настільки примарним, що Вензе спочатку подумала, що воно їй тільки здається. Але тільки на вітер погнав хмаринку далі, вона втратила своє світіння, а принесене поривом на її місце інше засвітилося так само. На командному посту звучав зумер, і до неї тепер долітали лише уривки команд. Несправність у системі живлення. Магнетрон номер 3 вийшов з ладу. Резервна система ввімкнена. Робочий режим досягнутий. Контрольна точка номер 1 пройдена. Продовжуємо передачу в нормальному режимі. Вензе почула наростаючі звуки помахів крил. Крізь морок вона побачила гігантську тінь, що відокремилася від лісу біля підніжжя гір і почала вкручуватися спіраллю в темне небо. Вона й гадки не мала, що так багато птахів може бути зігнано і сідал у холодну зимову пору. Потім Вензе побачила жахливу картину. Зграя птахів влетіла в зону випромінювання антени навпроти світлої хмари, і багато з них мертвими попадали на землю. Сеанс передачі тривав близько 15 хвилин. Потім червоний ліхтар на верхівці антени згас, як і зникло відчуття свертбіння на обличчі Вензе. Через двері й далі долинали уривки команд і підтверджень статусів виконання, навіть коли гучний чоловічий голос оголосив. Про завершення сеансу передачі. 147-ма передача проєкту «Червоний берег» завершена. Система передачі вимкнута. Перевести базу в режим спостереження. Контроль за системою передати відділу моніторингу. Наказую завантажити контрольні точки даних. Усім підрозділам заповнити журнали реєстрації передач. Командирам підрозділів зібратися для обговорення результатів сеансу передачі в конференц-залі. За якийсь час зникли усі звуки. Кілька антенн й далі вібрувала на вітрі. Вензе дивилася, як птахи, яким пощастило не потрапити в радіус передачі антени, неспішно поверталися назад у ліс. Вона знову перевела погляд на антену, подумала, що та схожа на спрямовану до небес гігантську розкриту долоню, наповнену своєрідною потойбічною силою. Але як довго Вензе не вдивлялася в нічне небо, вона не могла побачити ціль, що проходить під кодовим позначенням BN20197F. Між обривків хмар, які пролітали, вона бачила тільки зоряне, холодне небо 1969 року.